Europa FM De Europa FM. Spuneți, domnul Vlad, cu ce începem astăzi? Că cu... de ieri mă bateți la cap cu piesa asta Cu pupici, cu sclipici Cu ne-a prins, săracu 1818, bună dimineața! Bună Eu dimineața! E vreme pentru voi. Cafeluța, micul dejun, lucruri de genul ăsta. Și aveți grijă pe unde mergeți în drum spre serviciu, că e periculos Eu sunt România. din ce în ce mai convins că noi trăim într-o simulare pe calculator. De ce zici asta? Vorbesc serios. Deci se întâmplă niște lucruri, nu se poate. Sunt... Știi că într-o simulare pe calculator poți la un dat să schimbi regulile. Uh -huh. Gândește-te cum joci jocuri pe calculator. Și ai diferite posibilități de interpretare a unor unelte sau, da? Ce se întâmplă când sunt gropi pe șosea? Proteste, scandal, mizerie, unde-s banii nenorociților, da? Asta e, așa e firesc. Până la un moment dat, când rămâne așa oricum. O companie din Suedia creează gropi ca să reducă viteza șoferilor care nu respectă reglementările de circulație. Deci, exact pe dos. Înțelegeți de asta, spun eu, simulare pe calculator, în care regulile pot fi schimbate o linie de cod. Deci dacă la noi lumea se supără că sunt gropi, în Suedia invers. Lumea este se creează gropi ca să, să fie mai și bine. La noi. De fapt, și la noi o companie creează gropi, CNADNR-ul. Da. De fapt, <laughs> Auzi? până la urmă. Eu cred că, de fapt, suntem vizionari. Da. Mm. Eu așa cred. Așa și crezi? De ani de zile tot încercăm să le explicăm occidentalilor în restaurant. Mm -hmm. Băi, e bine să fie cu gropi. Da. Că nu mai, nu mai circulă ăștia cu viteză. Sunt un soi de gropi inteligente Cu trapă Care se deschid doar atunci când șoferii Depășesc viteza legală Și se închid automat înapoi Își deci mergi foarte tare pe drum Se deschide groapa zdrang, Dai cu mașina în jur și încetinești Exact cum faci și în România de fapt Exact cum faci și în România, dar la noi sistemul ăsta e prevenție permanentă. Da. S-au blocat, e prevenție blocat de... trapele. S-a da. <laughs> exact. da, deschis. Sau, uite, vezi, Da. e o simulare pe calculator și noi avem aici o defect în da, simularea asta. Avem un asta. bug. Da, avem un bug și aici sunt gropi permanente. Exact. Nu sunt. Asta e tot, tot ce voiam să spun în dimineața asta, că sunt uluit. E bine, e foarte mișto să fii jurnalist, afli tot soiul de lucruri, îți tragi palme peste frunte, aș mai departe. să domnule, eu zic că e bine. Da. Se ne spune și oamenii dacă nu e bine. Uite, dați-ne mesaje la 0728 Vreți gropi inteligente? Pe WhatsApp. Vreți gro gropi inteligente da. în continuare? Dar... Sau nu? Bun, acum e și aici o contradicție, adică e un paradox. Că se spune România, ești prost de dai în gropi. Așa. Ceea ce presupune că groapa e mai inteligentă ca tine, nu ai? <laughs> nu? nu știu. Păi și în studia cum ești. Da, apropo de asta, vreau să vă spun foarte pe scurt, în weekend am fost la România, am avut treabă cu reuniunea președințelor din Uniunea, Uniunea Europeană, deși eu cred că da, da, a fost nu? o întâmplare. A fost da. o întâmplare. Nu, am ajuns a acolo și a fost, acolo fost o întâmplare că au venit și ei Și M-am întâlnit cu niște prieteni care, mă rog, am mașină mașina și ne-am dus undeva să mâncăm. Dacă ar fi drumurile din Roma, vorbesc foarte serios, dacă ar fi drumurile din Roma, drumurile din București, atât de proaste ca drumurile din Roma, ar fi aici un scandal permanent, permanent. Deci dai cu capul de plafonul mașinii zgâlție rinchi. în unde t dus <gură> Roman, afară din zona Romantică, centrală. Da. Afară din zona centrală. Deci, cum ar fi la noi, afară din zona unirii universitate asta. Incredibil ce proaste sunt drumurile. După care a doua zi cu un taxi același lucru. Discuta cu taximetristul. care e problema? Încep să-mi explice. S-au furat banii, corupție, nu știu nu-i chiar atât de rău în București, vă spun. Nu-i chiar atât de rău în București. Și în alte orașe. Băi, eu Din... cred că nu te-ai uitat bine, orașul ai lăsat așa, tocmai ca să te duci să vizitezi ruinele respective. Și <laughs> deci, drumurile nu... încep să fie ruine. No. Pe cuvânt, pe cuvânt. Dar... Nu mergeți la Roma! Nu mergeți, mergeți! Dar... Vizitați romanul! Luați... Dar nu mergeți la Roma! Vizitectarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. testează limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic, la Europa FM. Căștigă mii pentru ce știi. Mii de eurocash. În fiecare dimineață, de la 7 la 10, în deșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Bun venit la emisiunea Alege Vocea!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 În noaptea asta nu se doarme! E noaptea adevăraturilor de prețuri doar pe Altex.ro Iați acum acum aragaz Arctic cu gril și rotisor la numai 699 lei! Reducere 300 de lei! În seara asta, începând cu ora 20 doar pe Altex.ro Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România conform Best Buy Award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 7 și 28 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day, bună dimineața, moiseguran. Bună dimineața și bine v-am găsit. În ciuda agresivității sale publice, doamna Olguța Vasilescu, ministru muncii, îmi devine din ce în ce mai simpatică. Înțeleg dintr-o știre că a apelat la niște experți de pe vremea comunismului ca să facă o lege a salarizării unitare a bugetarilor. Căci că era mai bine atunci. Știai de la ce salariu pleci și la ce salariu ajungi. simplu. Doamna Vasilescu greșește sub genial, dar Comite Populist o prostie pozitivă. Că mulți români gândesc exact la fel. De fapt, și ei, și Olguța, sunt bine prinși într-o epocă din care doar o parte a societății noastre a plecat, opindindu-se acum zisific să tragă după ea cealaltă parte, priponită în comunism. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM. Acum vreo 2 ani, pe vremea când eram la TVR, am realizat împreună cu colegii mei istoria economiei comuniste. Am încercat să explic cu cifre și corelând evenimente că ideologia comunistă și egalitarismul său nu aveau cum să ajungă niciunde pentru că ea nega esența ființei umane, individualitatea, adică diferența dintre indivizi, inevitabila competiție dintre ei, cea care este adevăratul motor al progresului speciei umane. Aplatizând veniturile și deci și stimul muncii până aproape de inexistență, comunismul și a tras singur cel mai teribil șut în fund cu putință, pierzând în final din acest motiv, care e unul structural, lupta cu capitalismul liberal. Altfel spus, păcatul doamnei Olguța Vasilescu e acela că a ajuns ministru fără să știe la 27 de ani după comunism că celebrul dicton al lui Marx, de la fiecare după posibilități fiecăruia după nevoi, a dat faliment. Dovedind că dacă îi dai fiecăruia după nevoi nu după cât prestează, în niciun caz nu-l vei face să-și depășească limitele profesionale și, evident, chiar să-și descopere posibilități fizice sau intelectuale superioare. Așa cum spuneam însă, Olguța este doar unul dintr-un milion de bugetari care greșește prin necunoaștere și de aceea propunerea sa de a face un sistem de retribuire similar celui de pe vremea comunismului are mari șanse să fie aplaudat la scenă deschisă. Și zău că o aplaud și eu dacă găsește rezolvarea marei dileme la care comunismul nu a găsit răspuns. Resursele, frate, de unde resurse? Bună oară și aici chiar o laud pe doamna Vasilescu la modul sincer și serios. Propunerea ei pentru o majorare foarte rapidă a salariilor medicilor până la un nivel de 70% din media UE, astfel încât aceștia să ajungă în 2018, atenție, la 3600 de euro, este una foarte bună. Desigur, bine era să fi făcut asta acum vreo șapte ani, pentru că azi să nu avem criză de medici. Invers însă, din punct de vedere logic, pentru că niciun caz n-avem surplus de medici, sistemul a trecut printr-o restructurare de nevoie, așa că propunerea doamnei Vasilescu chiar este fezabilă, ceea ce nu înseamnă că ea poate fi automat extrapolată în toate domeniile bugetare, care nici vorbă să se fi reformat, iar asta nici mărirea salariilor nu permite. În altă ordine de idei, doamna Vasilescu a pornit într-o piruetă în jurul cozii, ideea majorării salariilor fiind bună în esență, dar nu ca idee inițială, ci ca idee finală, după un proces de reformă prin care diferitele sectoare bugetare trebuie să treacă. De-aia vă spuneam că Olguța a inventat apa caldă. Desigur, comunicarea ei este beton. Vasilescu trăiește în continuare în comunism și numai trimiterea la experți care au lucrat și înainte de 1989 în domeniul salarizării unitare e un stand din asta o cascadorie populistă Excepțională. Să fie ca înainte, că înainte era mai bine. Da, înainte spre victoria comunismului era o zicală de atunci. Bizy Day cu Moise Guran, îți mulțumim Moise, la unu și un sfert așteptăm la România în direct la Europa FM. Pastila Bizy Day va a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Nu vreau și nu doresc să dezvinăm România.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 uita te tot ce ai avut! La calut mie îmi place, președinatura o face. La calut e o bucurie, ceva dovedi și ție! La calut activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări.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 Europa FM Europa e fer. Cea mai bună muzică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 mi-a fost și fri și caldodată, de dragostea adevărată, nu stiu ce mi ai făcut? Că mi-a plăcut ce m-a Mi-a fost și frig și caldodată, de dragostea adevărată, tu, tu M-ai făcut să nu dă să mă ce-mi dorește suflet. Făcut să fi mai multă barostire, si mi-am bun. Ne-a trebuit să te aștept o viață, tu nu mai ai anunțat că vii. Nu stiam cu inima de gheață, ca mea se va topi, si acum abatem bate mult prea tare.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 Suflă tu, tu, să fiu mai mult Întregostit, deși n-am vrut Am încercat să mă opun, n-am putut Întregostit, deși n-am vrut nu să mă like, să lăsați Să-i Deși n-am vrut, doamne, cât suflet în programul de astăzi, 7 și 41 de minute, vă spunem bună dimineața. Bună dimineața. Și vă invităm la serviciu, acum fiecare cu ce poate, unii pe jos, alții cu bicicleta, unii cu mașina personală, poate cu taxiul, da, poate să, cu... să facem în dimineața asta o discuție despre taximetre și despre Uber, pentru că taximetriștii a, amenință cu o grevă generală pe 16 aprilie. În cazul în care guvernul nu adoptă până atunci ordonanță de urgență, care este pe traseu de avizare de ceva timp, ordonanță în urma căreia ar urma să fie, așa spus frumos, limitată pirateria, practic interzis Uber-ul. Deci, taximetriștii spun și așa... Și servicii. Da, și mai, mă rog, sunt, mai sunt câteva, dar mai, mai mici. Fai... Uber-ul este cel... Așa. Pentru cine nu știe, deși cred că sunt puțini uber este un soi de serviciu de taximetrie neautorizată, de fapt, ca să spunem lucrurilor pe nume. Um, și preferat de foarte mulți, mai ales în orașele mari, s-a extins, nu este o invenție românească, vine de undeva din Statele Unite, în foarte multe țări, e un conflict între Uber și taximetriști în foarte multe țări, inclusiv în România. În România există în București, în Cluj, în Brașov, cred că și în Timișoara și în extindere. Și totul se face printr-o aplicație, practic. Da, chem mașina printr-o aplicație, șoferii respectivi sunt înregistrați la firma Uber, practic nu-i dai ban lui, plătești automat din card, nu există șpagă, mașinile trebuie să respecte anumite standarde de curățenie, trebuie să fie uh, au anumită uh, vechime maximă, nu poți să faci Uber cu o mașină mai veche de 10 ani, uh, nu poți să refuzi curse și așa mai departe. Deci sunt niște reguli destul de stricte. Taximetriștii sunt foarte nemulțumiți, spun că acest serviciu le face concurență neloială și ar dori interzicerea lui sau obligarea uber să se autorizeze potrivit normelor în vigoare referitoare la transportul de persoane, ceea ce ar însemna, desigur, limitarea numărului de licențe pentru Uber și așa mai departe. De ce preferă mulți Uberul ul taximetrelor? Pentru că, am spus mai devreme, mai confortabile. Unde este dreptatea taximetriștilor aici? Evident, oamenii aceștia fac, um, deci pentru ei este o meserie. Trebuie să-și ia licențe, trebuie să-și ia autorizații, uh, plătesc dacă greșesc ceva și așa mai departe. Deci fiecare parte are dreptate, din punctul meu de vedere. Dar sunt convins că voi aveți opinia voastră, fiecare nuanțe. dintre voi, nuanțe. Ce ați preferat, taximetre sau Uber? Și de ce? 0372069599 și până când sunat să dăm și o declarație a președintelui Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, domnul Vasile Ștefănescu, care explică de ce protestează taximetriștii. Acest Uber e problema lui, poate să stea în România în costă de ani, dar să plătească, să se înregistreze ca și noi și în momentul acela vom avea un concurenț loial pe piață. Pe lângă serviciul Uber mai sunt și alte aplicații. Bla, bla, car, care tot așa este o platformă care nici aceasta nu este autorizată, că așa a ajuns în țara asta, să ne vine toată lumea țara tuturor posibilităților. Sună la 0372 -069 -599, număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa. 7.44, intrăm în direct. Bogdan, bună dimineața! Bună, Bogdane! Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! Uh, ce să vă spun de la început, sunt Da. dar la evaziunea fiscală care se uh, întâmplă în taximetrie, sincer da. să vă spun, uber este mai corect decât noi. <laughs> ce tare e asta! Pentru... Nu, serios, serios, acolo tot. To toate transferurile sunt prin bancă. Nu uh -huh. se pot face șmecherii. Așa e, da. Cum se fac, în, cum se fac de fapt, în taximetrie? Uh -huh. Deci, <coughs> am... Uh, de Dar spune, deci zici, de... că zici că ești taximetrist. Fiată, da. Zici că ești taximetrist. De ce rămâi taximetrist și nu vrei să faci Uber, de exemplu? Uh, se plătește un procent de... M-am gândit. Da. Deci, iar uh, câteodată meseria de taximetrist, adică mă dau drept uh, șofer de multe ori. Ca să nu spun că sunt taximetrist Asta este Nu, nu înțeleg, stai, explică-mi Deci tu știi <gână> mai bine ca taximetrist? Ați spus mai devreme Ați spus mai devreme, mai devreme Acum câteva zile Ce se întâmplă cu ăsta taximetriei da. Din păcate sunt da. muscare Asta este nu, nu, stai, nu, nu mi-o coli răspunsul Că vorba nu știe nimeni cine ești Chiar sunt curios De ce un taximetrist preferă să rămână taximetrist Și nu face, nu devine uberist, să zicem așa E o întrebare serioasă uh, se, se plătește uh, 20% din, din să se, se duce la Uber Și atunci e un pic ca mult ah, Ok, deci se câștigă dacă mai bine un, ca taximetrist Ceva de genul Și, și atunci, nu, la, dacă stai... la Uber, nu există, mai există Da, deci în principiu un taximetrist Are mai multe șanse să câștige mai bine Decât un barist, nu? ca asta înțeleg Și atunci de ce protestează? De Pentru că ar putea că câștiga protestem. mai bine <laughs> Da, exact bine? Uh... Foarte instructiv telefonul Mulțumim foarte mult, Nu era asta o problemă că taximetriștii nu mai câștigă acum câteva zile? Apropo de discuție și că de asta sunt de fapt sau apar printre ei cei care sunt ușor mai violenți, că nervoși. E o chestiune de principiu aici. uber să nu ne ascundem după te face transport de persoane. Și trebuie să respecte o anumită legislație pentru asta. Dar pe de altă parte, dacă stai să judeci, știi, preferi Uber-ul pentru că nu-ți refuză cursele, nu-ți cer pagă, sunt mai curați. Asta e. ce o problemă pentru că nu știu cine sunt oamenii. De securitate. Și ce, taximetriștii știi cine sunt? Ia, băi, habar n-am te urc un, indicativ, e un indicativ. Hai să vedem. Daniel, bună dimineața. Bună, Daniel. Bună dimineața, băieți. Tot așa Salut. sunt, tot în București. Da. Uh, în primul rând... Uberul nu prezintă garanția clientului în momentul în care se urcă în el. Așa. Pentru că noi, ca și taximetriști, avem o asigurare de clienți și bagaje. Da. Corect. Pentru Așa. că eu, de exemplu, dacă o iau pe domniștarea că îmi pare rău pentru ea, de la aeroport, cu comandă pot fi găsit, da. dar este indicativ XXX de la firma X, Bine, acum, asta nu, este un, asta nu e o problemă pentru că comenzile prin aplicație sunt ușor identificabile după aceea. Înțelegi înțelegi ce spun? Adică dacă da. eu comand un Uber, îl comand numai prin aplicație și informația asta este stocată în servere. E, asta reprezintă o garanție? Nu, că spune că pe tine te ia cu comandă și poți fi identificat. Și asta poate fi identificat în felul ăsta. Da, da. Eu, de exemplu, am o legitimație în urma unui examen Chiar psihologic, chiar de... Da, sunt de acord cu tine. Sunt de acord okay. că, din punctul ăsta de vedere, măcar taximetrele sunt... Da, taximetria este reglementată. Legal, da. E corect. Correct. Ai dreptate. Ai dreptate. A și așa. atunci, de ce, preferă, de ce preferă oamenii Uber? Sau de ce sunt mulți care aleg Uber-ul? Sunt foarte mulți. Eu chiar am prieteni care folosește Uber. Așa? Și știe că poate mi da pe mine și pe serviciile mele. De ce? Din grandomanie grandomanie? Adică vrei să te dai mare că folosești Uber-ul? Da, da. E Eu mai folosesc mai cool. taxi. De ce? Pentru că am băut într-o seară în centrul istoric și mi-a cerut prea mult taximetristul. Asta e un... Păi asta, nu e grand... să păi asta nu e grandomanie când te duci în, la serviciu păi care... Asta sunt, sunt unele pretexte din partea unor oameni care lucrează la multinaționale de regulă uh -huh. da? pentru că nu vedem pe oricine oricându-se în Uber ce e vorba între noi. Așa. care a ajuns pe o poziție și atunci probabil că a avut și vreun incident nu contează cu unii taximetriști care am nu au ce să caute în branșa asta dar okay. aici este o muncă comună Am înțeles, deci aceștia politii... deci care merg cu Uber-ul sunt snobi, asta e opinia unui taximetrist Ok, hai, hai să mergem mai Daniel. departe Hai, Horia, bună dimineața Bună dimineața, menționez că nu sunt taximetrist. Da, dar uh, nu sunt de acord cu upărul, pentru că ca în orice meserie, nu știi cine-ți vine să te ridice dacă te duci cu upărul. Uh -huh. Ar trebui să aibă și șoferii respectiv niște teste psihologice, de vedere, mai multe. Uh -huh. Și atunci, poate vine un nebun și te ridică, sau îți ridică copilul să ți ducă nu știu unde. Așa un taximetrist, știi la ce firmă ai sunat, să-ți ducă copilul la școală sau unde se duce și știi unde poți să acționezi. La Uber, cred că nu ai această posibilitate. Da. Am înțeles. Pe de altă parte, bun, sigur, cred că aici trebuie judecați și în proporție. Nu știu exact, chiar nu știu câți uberiști sunt, cel puțin în București. Sunt convins că sunt mai puțin decât taximetriștii. Și oricum, taximetriștii sunt de o veșnicie pe piață. Dar incidente violente și interlopărie, ca să zic așa, până acum știrile au venit din zona taximetrelor. Da. Măcar Crime, acolo ai o șansă. transport de prostituate, nu, asta vrei să spui. Acolo da. ai, ai totuși o șansă. Vizite și... de văzut da. la pont, la spate, spargeri de locuințe și așa mai de asta se întâmplă deocamdată, ce știi deocamdată? Nu numai de la taximetriști. Roxana, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Roxana este numele meu. Uh, nu sunt nici taximetriști. și recunosc nu n-am folosit Uber, dar da. am prieteni care îl folosesc. Vă mulțumesc da. foarte mulțumiți. Da. Eu nu am nevoie pentru că eu am un job de teren și sunt foarte mult la volan și rar apelez și la taxi, dar ce pot eu să vă spun este că și taximetriștii ar trebui puțin să se gândească la atitudinea lor față de clienți Foarte corect Pentru că nu cred că s-ar fi ajuns la acest interes mare al clienților față de Uber dacă ei ar fi avut o atitudine potrivită. Eu vin frecvent în București la ședințe sunt din și chiar și aici de ceva vreme este Uber. Da. Uh, și când vin în București, mi se întâmplă foarte des să fiu refuzată pentru curte scurte. Da. Uh, mi se cere o sumă mult mai mare, chiar de trei ori mai mare, adică dacă valorează 10 lei, mi se cere 30-40 de lei. Uh, le-am spus ok, dar îmi dați bon uh, fiscal. fiscal, pentru că eu trebuie să decontezi au uh, la firma. Da, bineînțeles. <laughs> uh, bon fiscal nu, dar 40 de lei, da. Da, am Și înțeles. Și foarte des să apelez la prieteni să vină să mă ia din uh, Boniasa Shopping City, de exemplu, ca să mă ducă până în aeroport, pentru că mi-au fost refuzate cursele. Da, corect. Mulțumim foarte mult. E, taximetriștii trebuie să înțeleagă că această problemă este reală. Clienții se îndepărtează de taximetriști pentru că taximetriștii sunt foarte mulți care se poartă urât cu clientela. Și au și mașini murdare, și fumează, și nu dau bun și jecmănesc, și păcălesc. Și asta este un lucru care trebuie... Adică, degeaba ceri interzicerea alternativelor dacă tu... Sau ok, bun, hai, bine, interzicem alternativele. Bine, dar corectează și problemele tale. Asta e o dovadă de onestitate. Bogdan ne scrie din Londra că acolo... Uber-ul e autorizat, generente car cu șofer. Da. În Bun, în de... Paris i vânează, de exemplu. Da, Poliția știm. îi vânează de tot. Îmi scrie un prieten zice, apropo de interzicerea Uber-ului, e ca și cum s-ar interzice telefoanele cu cameră HD, pentru că există și fotografi profesioniști. E adevărat da. și asta. Uh, Sorin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Uh, eu am un pic o altă viziune. Te rog. Uh, mă gândesc că a intra în legalitate nu înseamnă doar a spăti taxele la stat a intra în legalitate cred că înseamnă atitudinea șoferilor de taxi cum se îmbracă cum poartă o conversație cu clientul da. când să poarte o conversație cu clientul, că nu tot timpul ai chef să-ți povestească șoferul de taxi 15 ce minuni ideea e că taximetriștii cu părere de rău, tot respectul pentru, pentru ei se tem foarte mult de, de uh, o concurență de calitate. Da. Ei vor să țină niște standarde foarte jos, dar fel da. ca prețul. Acum prețul nu-l fac eu. E un preț impus, poate că e prea mic, poate că e corect. Da, prețul, cel puțin în București, prețul ăsta nu este în regulă, să fim okay. de acord cu toții. Știu că nu, nu okay. sunt popular când zic asta, dar prețul nu e în regulă. Un leu 39 pe kilometru e o glumă. Perfect. Haideți să umblăm la preț. În niciun caz să nu aruncăm uh, pisica moartă în curtea vecinului, uh -huh. că uh, Uber a venit cu niște standarde. Uh, Uitați-vă la mașini, exact exemplu, exemplu pentru, pe care l-ați dat mai devreme, mașini mai vechi de o anumită... Uh, da, 10 ani, așa știu. Am înțeles, trebuie Bun. să ne aici. Da, ce da. trebuie să înțeleagă taximetriști e că nu vor deveni simpatici și iubiți și căutați prin lege asta nu se fac prin lege. Poți să dai legi prin care să interziști concurența. Dar asta nu înseamnă că oamenii că poți câștiga și respectul prin lege. Da, ți-e îți plac taximetriștii. Na, no, îmi aduc nu, conversația ta, ta cu taximetristul din Iași. Ah, când, nu, eu sunt când de siguranță. Da, nu, <laughs> eu sunt atipică. eu mie mi place să vorbesc cu o grămadă de, vorbesc cu lumea. Intrăm și mergi cu taxiul, mergi cu Uber, mai există și un alt serviciu în afară de Uber care nu mă apuc să dau nume acum. Deci folosesc ce pică, dar recunosc că nu m-am certat niciodată cu un umbarist, în schimb cu taximetriști am avut o grămadă de incidente și chiar nu sunt în timp conflictual. E. Glumesc acum, da. glumesc. 755. rămâneți cu noi, avem știrile Europa FM și Republica Fantastică imediat după. După nouă, după nouă rămâneți cu noi pentru că avem holograf. Uh -huh. Dacă nu, -ați, sper că n-ați uitat detaliul ăsta și dublu sau nimic astăzi 1600 de euro. Deșeptare. România în direct cu Moi segurat. Pe prima zi am avea 1200 de lei net. din București la undeva aproape de 2300. probabil că la București mănâncă cu două linguri sau se doamne în două paturi. De ce îl vă muțați la București? Să mă la București? Da, că mâncăm cu două linguri aici, nu vreți și noi România în direct, de luni până joi la 16:00 la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro. SMART de la Dr. Hart. Întrerupem pauza publicitară cu o știre în premieră despre efectele anotimpurilor asupra părului tău. Se pare că primăvara pierdem de două-trei ori mai mult păr decât în restul anului. Pentru a vă menține sănătatea părului, optați pentru o alimentație bogată în vitamine și antioxidanți și folosiți cu încredere complexul de vitamine și minerale pentru îngrijirea părului a pielii și a unghiilor de la Dr. Hart. Produs disponibil în farmaciile sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.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 Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de 10 ori diferența. De exemplu, pe 28 și 29 martie ai căpșuni la 9,99 lei kg și zahăr moș zaharia 1 kilogram la 2,95 lei. În plus, până pe 2 aprilie, cumperi un produs din gama de mașini de spălat și primești un cupon de cumpărături de până la 400 lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună. Știi bine cât de des mă afectau simptomele sinuzitei, nas-a înfundat, senzație de presiune la nivelul capului atunci când mă aplecam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 Cumpărat Huawei pe 9 Light Dual SIM 16GB Cu Smartband Fitness Huawei ca două, Are super preț 1049 de lei Iar dacă alegi plata în rate, Noi îți răspundem Pe loc Super ofertă Flanco ah, Nu mi-e bine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 Laptopul tău vechi este prea lent? Schimbă-l cu unul nou, mult mai performant cu procesor Intel. La MediaGalaxy și pe mediagalaxy.ro ai 500 de lei reducere la laptop 2 in 1 Lenovo Yoga cu procesor Intel Core i3, stocare un terabyte, Windows 10 și Office 365 personal, la numai 2499 de lei. MediaGalaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Diete alimentare dezechilibrate. Mese copioase. Medicamente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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă astăzi și mai caldă față de ziua precedentă. Maximele vor fi între 14 și 22 de grade, cer variabil în nord-estul țării și la munte și soare în restul teritoriului. O zi cu vreme frumoasă se anunță și în capitală, se încălzește, va fi soare, iar maxima ajunge la 19 grade Celsius. Angajații loteriei române pichetează astăzi sediul Ministerului de Finanțe, cerând salarii mai mari, membrii sindicatului vor sta două ore în stradă, între 11 și 13, în semn de protest față de refuzul companiei de a introduce în proiectul de buget solicitările referitoare la salarizarea personalului. Dacă, în urma protestului, sindicaliștii nu vor fi chemați la negocieri și, eventual, să încheie un protocol cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, acțiunile de protest vor fi reluate în zilele următoare, dar și la începutul lunii aprilie. După două amânări, Instanța Supremă este așteptată să pronunțe astăzi sentința în dosarul Galabute. În această cauză, fostul ministru al turismului, Elena Udrea, este acuzată, între altele, de luare de mită și abuz în serviciu. Procurorii au cerut pedepse maxime cu executare pentru Elena Udrea, Ionari Ariton, de Lobreja, Tudor Breazu și Ștefan Lungu. În schimb, pentru Gheorghe Anastasia, Ana Maria Topolicianu și Marius Botoroagă, procurorul a cerut pedepse cu executare, dar reduse cu o treime, după ce aceștia și-au recunoscut vinovăția. La Ploiești, după ce locuitorii orașului au așteptat ieri o oră după un autobuz care să-i ducă acasă, șoferii din transportul public amenință că nici azi nu vor ieși pe traseu. Spun că vor asigura doar transportul muncitorilor care lucrează în parcurile industriale din afara Ploieștului. Discuțiile șoferilor cu primarul și directorul regiei nu au dus la nimic concret. Transmite Diana Frâncu. Greva spontană a fost declanșată de muncitorii care ar fi trebuit să intre în schimbul al doilea, astfel că începând cu orele prânzului, sute de autobuze s-au retras la sediul societății de transport în comun, șoferii refuzând să mai urce la volan până ce conducerea instituției nu le va plăti salariile pe luna martie. Ion Mișcă, liderul de sindicat al transportatorilor floieșeni, a precizat că în afară de salariile mici și neplătite la timp, oamenii sunt nemulțumiți și de condițiile de lucru și de lipsa investițiilor în parcul auto. Ne riscăm viața în care zi din cauza autobuzelor vechi, chiar și din anii 70 care încă mai circulă prin Ploiești, cu improvizații și cu piese cumpăratele unele chiar din banii șoferilor. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Șase persoane au ajuns orele trecute la spital după un accident în urma căruia unul dintre autoturismele implicate a plonjat în râul Dâmbovița din București. Șoferul unei mașini în care se aflau alte patru persoane nu a acordat prioritate și s-a ciocnit cu un alt autoturism în care se afla doar șoferul. Toate cele șase persoane implicate în accident au fost răni. Am stat de vorbă cu portatorul de cuvânt al ISO București, Daniel Vasile. Au fost implicate două tuturisme. Unul dintre acestea a părăsit partea carosabilă și a plonjat în râul Dâmbovița. În interior se aflau cinci bărbați care au rămas surprinși în interior, mașina fiind răsturnată pe plafon. Au intervenit echipajele de scafandri și echipajele zmud, care au extras victimele din interior, trei dintre acestea fiind în stop respirator, fiind totodată aplicate și măsuri de resuscitare. Ulterior au procedat la transportarea victimilor către spitalele din capitală. Mă referi la spitalul Balthasar, Sfântul Ioan și Sfântul Pante -Limon. Accidentul a avut loc pe scoaiul independenței, intersecte cu șasea de gentura capitală. Șase ambulanțe smurd au intervenit la locul accidentului. În Australia, aproape 30.000 de, de persoane au primit ordine de evacuare după ce ciclonul Debbie a lovit coasta continentului și zonele de litoral din statul Queensland s-au confruntat orele trecute cu rafale de vânt de până la 263 de km pe oră și precipitații puternice. Debbie a trecut peste noapte la categoria unei furtuni de nivelul 4, iar autoritățile sunt îngrijorate că ar putea să atingă nivelul 5. Au fost tocate alimente și combustibil în vreme ce armata este pregătită să intervină în urma furtunii. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile FM.ro. Noi ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia! Bună dimineața! Simona Halep s-a calificat în sferturi la Miami după o revenire ca în zilele bune în meciul cu Samantha Stouser. Românca a cedat primul set la 4 și totul părea pierdut când experimentata ei adversară în vârstă de 33 de ani a dus scorul la 5-2 în setul al doilea. Halep a răsturnat spectaculos rezultatul după ce a salvat și o minge de meci la 4-5. S-a impus cu 7-5, iar în decisiv a câștigat cu 6-2. Simona Halep o va întâlni în continuare pe britanica Joana Conta, numărul 11 WTA. Dacă o va învinge și pe aceasta, va juca în semifinale cu câștigătoarea meciului dintre lidera mondială, Angelica Kerber și Venus Williams. În turneul de dublu masculin de la Miami, Horia Tecău și Jean-Julien Royer au fost eliminați din turul al doilea. Ei au fost învinși de polonezul Kuboc și brazilianul Melu, scor 6-4, 3-6, 11-9. Luca, mulțumim pentru știrile din sport Continuăm cu Republica Fantastică România. Vla tu ai plantat vreodată vreun pom? Da Și l-ai găsit a doua zi la locul lui? Și acum mai e le fac doar e? Când pe trila înțeleg că pui un pom a doua zi nu Pui un pom a doua zi nu-i Dacă e nevoie de el acasă la cineva <laughs> Eu FM. Pe aceeași frecvență cu tine Ascultam Holograf de iubirea ta, piesă lansată recent, a câștigat radiovotingul iar Holograf o cântă din garaj după noapte. Sunt prefăcut, făcut sufletul de lut, nu ne mai iubim. Vocea mea te-a dragostea s-a rupt, văd cum m Dar îți spun că dragostea nu piede, oricum.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 ai, S-o aducem înapoi, Oricori de greu ne-ar fi Să-mi fi, fie al unos voi Domnul virata Domnul virata Domnul Și vreau să fie-n braț fiecare zi ta, am nevoie, știi, să mă găsească zonii lângă inima ta Și să te acobări iar cu iubirea mea Pentru că fără tine locul nu mi-l Și știi, eu, că dragostea nu-mi pierde oricum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 Dumneavoastră iubire, să duce înapoi, ori cu de el la fi să fie el în noi. Dumneavoastră iubire, dumneavoastră iubire, dumneavoastră iubire, dumneavoastră iubire, dumneavoastră iubire, dumneavoastră iubire, dumneavoastră iubire, dumneavoastră iubire, Uh, vocea mea tăcut, dragoste, s-a Văd cum îmi pietri. Pentru că eu, eu știu o. Oh Vă -oh -oh -oh -oh. ta și oh, nu no să mă opresc până când nu o să o În cu o. Hai, s-o ducem înapoi Porcât de greu de ai fi și-o noi Dă-mi iubirea ta Dă-mi iubirea am iubirea ta, piesă lansată de holograf, i-așteptăm live după nouă din garajul Europa FM. Republica Fantastică România, la Europa FM. Vine, vine primăvara, să așteptăm în toată țara, pomișori peste câmpii, hai să le furăm copii. Hai să-i, da, hai să-i achiziționăm hai să copii. Dar zeci de pomi plantați în la au fost furați în câteva zile. Autoritățile locale de aici, mă rog, primăria, a hotărât să planteze arbori, să curețe parcurile la venia primăverii, dar... Muncitorii care au plantat câteva sute de tufe de tuia și magnolii au avut surpriza să constate că o parte din munca lor a fost în zadar deoarece care vă să zic că s-a furat. Relatează știrile ProTV. Dacă erau căzuți pe jos, poate i-a adunat lumea. Viceprimarul a făcut un apel către host pe Facebook. Zice el, domnul viceprimar, săptămâna trecută, pe raza orașului Petril am plantat peste 500 de pomi ornamentali Bineînțeles, am plantat în zonele unde există camere de supraveghere, pentru că m-așteptam să fie destui cetățenii responsabili care să-și dorească să fure din bunul public, așa cum îi place românului să spună, sunt bune acasă la mine. Deci imaginați-vă că într-un oraș primăria a plantat special doar în locurile în care sunt camere, pentru că știau că o să fure uh -huh. copacii din pământ. Știi principiul ăla, dacă nu-i fur eu, i fur altul? Băi, țara asta s-a defectat rău de tot. Nu s-a defectat, s-a dezvoltat pe această cale, zice viceprimarul Dorin Curtea, zice Le transmit că au fost identificați de camerele de supraveghere, chiar dacă au furat pe noapte când se așteptau să nu-i vadă nimeni. Îi invit să vină de bunăvoie cu pomii la primărie, altfel mâine vom face plângere penală pentru furt pe numele celor identificați. Zice, ca să nu vă dau astăzi numele. Să vă fie rușine. Asta e citat, da? Deci viceprimarul din Petrina către hoți pe Facebook. Să vă fie rușine, nenorociți ce sunteți, nu vă place să aveți un oraș curat, frumos și să mențineți ce se face, pentru că tot din banii noștri ai tuturor se cheltuie. Asta e viceprimarul, le scria cetățenilor care -a, au, au votat cel mai probabil și, dacă și hoții la legilele. Și hoții votează. Chiar, în România hoții pot fi... Și amenințat că dacă nu Sunt aduc îi face de res în toată... Nu, îi le face mm -hmm. dosar penal. Aduceți că nu vă face nimic. Și -a -a zi, au venit jumate. Nimeni. <laughs> Du-te-mă de aici. Pleacă-mă. Da, da, da, da. Deci, poate că ea care fură tuia din pământ, din pământ și magnolii, Bă, să te duci să dezrădăcinezi copacul să-l furi. Poate că ea n-au Facebook, mă gândesc. Da. <laughs> Vrea să-i tăguiască, cred. Degeaba, da. că dacă uite, e, bine, să nu înțelegeți, Luca nu e hoț, dar poți să-l tăguiști pe Luca 100 de ani, că el nu se prinde. Da, și pe Facebook anul. foarte rar. Luca, vezi că ai multe mesaje. Da, viceprimarul a mai adăugat. Dacă ca să înț... vedeți, băi. Deci zice, dacă nu vom gospodări cu înțelepciune rezervele planetei și nu vom ocroti natura, vom rămâne în cele din urmă singuri pe o planetă pustie. Hai, mă. Ceea ce e mai bine, că dacă rămânem singuri sunt mai multe lucruri de furat, da. mă gândesc. Acum îl acum interesează și singurătatea pe planetă. Polițiștii locali, cred că e și foarte dezamăgit omul ăsta. Da. Aici așa la filozofie. Polițiștii locali, din dezamăgire și tristețe, polițiștii da. locali caută acum pe registrările video, uh, imagini care să ajute la prinderea hoților. Furturi de arboști ornamentale au mai fost înregistrate și în anii trecuți. Acolo e o manie. Dar atunci s-a dovedit că unii dintre pomii au fost replantați chiar în oraș de pensionari. Ce se întâmplă pe trilă, Deci misterul magnolilor dezrădăcinate și replantate de pensionari. Și Ce se întâmplă? Oamenii sunt colecționari. Și, -au luat și atunci, el, și la e, în fiecare an apare o colecție nouă de arbuști. Și vor să aibă și câte una din fiecare an. Probabil că de asta. avem. dacă nească... au dublură, îi replantează. Avem... Da, <laughs> deci fiți atenți explicația. <laughs> cum scuzăm furtul. Așa. Tot viceprimarul zice, declară, citat de știrile ProTV. Poate unii involuntari și inconștienți fac lucrurile acestea, pentru că s-a mai întâmplat și în anii anteriori. Oamenii în vârstă, care doreau să planteze în fața blocului un pom decât să ne ceară, s-au dus în parcuri și i-au smuls. Exact ce spuneam deci, eu. Oamenii i-au luat din parcuri de unde au fost puși. Sunt colecționari. De asta anul ăsta Înțelegi? L-au luat și l-au pus în fața blocului. Zice, i-au rupt sau pe cei smulși și au plantat, i am prins și de fiecare dată s-au disculpat prin faptul că n-au știut. O potoliți-vă! Că <laughs> zupă <laughs> cu Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 14 minute, dacă aveți un telefon mobil, sigur puteți trimite un SMS sau câte vreți voi până la urmă, cu tarif normal la 1769, vă scrieți uh, în bătălia sexelor și ne luați o tabletă în această dimineață. 1769 este numărul de SMS, scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în concurs. Răspundeți la câteva întrebări și uite, aveți o tabletă pentru cei mici, pentru cei mari și așa mai departe. 1769 scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes! Vin de soi urgent pahare, premii vin în difuzoare. Podgoria renumită din România, Domeniile Boieru, te invită să descoperi drumul vinului nobil din Ardeal. Rămâi treaz și degustă deșteptarea. Răspunde la întrebarea inspirată de vinurile de Ciumbrut. o picătură de Ardeal. Poți câștiga o experiență unică, o excursie la crama Ciumbrut pe domeniile Boieru. Hai și tu, nu sta retras. zi în vinoveritas. Detalii și regulament pe europafm.ro.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 Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. În magazinele Franco a început mare noire de primăvară. Renunță la vechituri și primești până la 30% reducere de voucher la noul produs cumpărat. Huawei P9 Lite Dual SIM 16GB cu Smartband Fitness Huawei ca două, are super preț, 1049 de lei. Iar dacă alegi plata arate, noi să răspundem pe loc. Super ofertă Flanco. Făcute din uleiuri esențiale, produsele din gama Biomicin contribuie la eliminarea microorganismelor potențial patogene din tractul respirator,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 dumneavoastră o gipiereci tu nu înțelegi ce de ti diamante. diamante întorci clipsi drac și pleci cu buzele uscate sărotol noi mă o lipsește îmi ne-nfacam amândoi avem o prosteci, prosteş lumim pe bulevard I'm hey. rog știu toate ritmurile tale pe de rost. În vremuri post, în vremurile pune un străin nu fost. Vorbesc cu inima, vorbesc ma, cu inima. Nu înțeleg cu ea, nu mă înțeleg. Rola când intru stea, eu m-am pierdut peste zi, lipsa ta. Să tolului meu îi lipsești. Inima, iere le avem o goli nu te avem, bătălia sexelor. Dăm o tabletă în această dimineață. Turul României la Europa FM Bun, mergem acum la Timișoara, unde un criteriu care trebuia să departajeze candidații la clasa 0 mai mult a încurcat situația decât a rezolvat-o, Ba chiar a dus la cazuri în care copiii care inițial au fost admiși au fost trecuți apoi pe lista celor care erau acceptați și s-au trezit peste noapte că sunt respiși și trebuie acum să-și caute altă școală. Trebuie să vă spun că acest criteriu care a dus la o situație mai degrabă tragicomică este cel al distanței între unitatea școlară și locul de muncă al părinților candidatului, distanță măsurată, atenție, cu Google Maps în funcție de locul prin care se intră în clădire și în cazul în care clădirea are mai multe uși, s-a încurcat... străzile, adică e setată, de exemplu... Opțiunea asta? Da. Așa, așa, așa, ca să, să Dan Turcu. Bună Hai dimineața, Dan. Bună, Dan. Bună dimineața. Vorbim de cinci copii care inițial au fost declarați admisi în clasa 0 și au aflat a doua zi că sunt de fapt restinși. În locul lor, însă, au fost primiți alți 12 lei. Uh -huh. Cum s-a ajuns la această situație? Ei bine, în urmă cu o lună, atunci când au început înscrierile la Liceul Carmen Silva din Timișoara, o școală cotată de altfel ca fiind una foarte bună și situată în zona centrală, cred că astea au fost principalele criterii pentru care au fost trimiși uh, copii acolo, conducerea unității de învățământ a stabilit că accederea în școală, în clasa zero să se facă pe baza unor criterii de departajare. Iar unul din criterii, așa cum ați spus și voi, a fost cel distanță distanței între școală și locul de muncă al părinților, calculată a calculată cu Google Maps. Fiecare părinte a pus o adeverință la dosar unde se specifica locul de muncă și adresa clădirii unde lucrează. Toate bune și frumoase, deși trebuie să recunoaștem cei de la inspectoratul școlar au anunțat de atunci, că nu e cea mai bună variantă de selecție. S-au depus dosarele, s-au făcut calculele, s-au afișat rezultatele, numai că la inspectorat au început să vină mai multe sesizări prin care unii părinți au spus că calcularea distanței nu s-a făcut ok. Apoi, s-a numit o comisie inspectoratului care a luat la mână fiecare dosar. Și ce să vezi? În unele cazuri s-a calculat distanța de la poarta 2, ca să zic așa, iar în altele de la ușa principală de acces în clădire. Liceul are intrări și ieșiri, ca să vă imaginați, pe trei laturi. Este o suprafață foarte mare. Și se pare că cei care au introdus datele au luat în considerare când intrarea de pe bulevardul Logan, Intrarea principală de altfel, cât intrările secundare de pe strada Beethoven. E drept. Distanța nu e mare. Sunt 50 de metri. Dar, dar suficient. Dar sunt 50 de metri care au făcut diferența de punctaj, de 50 puncte care a dus la, la pierderea locului în școală. Formidabil. Ce mai e trist, că această recalculare s-a făcut după ce au fost afișate listele în care erau trecuți cei acceptați și cei respinși. Iar acum copiii s-au trezit că nu au unde să se înscrie. Părinții copiilor au fost scoși de pe listele cu pricina, evident, sunt revoltați și spun că Google Maps nu are update-urile la zi. Și parțial au dreptate, Uf. pentru că se pare că informațiile din program sunt de acum vreo 3 ani și, de exemplu, în cazul unui băiețel, spre locul de muncă al mamei a apărut o trecere de pietoni, care reduce oarecum distanța și pe care Google Maps nu o vede, nu, nu o calculează oricum părinții vor să facă o expertiză topografică prin care să demonstreze că distanța e mai mică decât cea calculată cu programul de calculator. Tu că nu e prima dată când liceul pedagogic este implicat într-o astfel de situație. Anul trecut, Unitatea de Învățământ împreună cu Inspectoratul Școlar timiși au fost amendate de Consiliul Național pentru combaterea discriminării tot din cauza unor criterii de admitere în clasa, clasa pregătitoare. Doar. Auzi, da, dacă ar fi venit pe, cu vaporeto pe... N-ar fi fost mai simplu? E distanța altfel? destul de mare până la BEGA. Am înțeles, deci se Să pune... le facă metru. <laughs> <Care le> fac, <laughs> <laughs> mulțumim. Bine, bine, Dan, îți mulțumim tare mult 8 și 27 FM. Vlad, avem drum lung Săptămâna viitoare, să știi Ai fost vărată la Ciumbrud? Uh, nu, dar de-abia aștept. de -abia aștepți, nu? Fiate în descopere, drumul vinului nobil oferit de unul dintre cele mai apreciate și premiate soiuri de vin din România. Vinul de Ciumbrud, o picătură de ardeal. Tradiția cultivării viței de vie în Ciumbrud pe malul râului Mureș datează din secolul al XII-lea, dar istoricii locului atestă existența viei pe aceste melaguri, încă de dinainte de secolul al X-lea. În următoarele 10 minute trimite SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu text Hramă, numele tău și orașul din care ești plus răspunsul la întrebarea pe malul cărui râu sunt situate vile de la Cumbrud. Poți câștiga o excursie pentru două persoane la Domeniile Boieru alături de echipa de deșteptare, degustările vinurilor de ciumbrud sunt incluse. Detalii și regulament pe europafm.ro. Multă baftă Ion și pe Luca, nu? Cu noi. Da, că adică mergi la Ciumbruț okay. fără Luca, fiecare e, zi mă întreb. Da, la cramă. La, la șpriț. <laughs> bine, mergi să mergem împreună la Ciumbrud, SMS la 1769, scrieți cramă, numele și orașul în care ne ascultați și răspunsul la întrebarea astăzi, de exemplu, pe malul cărui râu sunt situate vile de la Ciumbrud. Mult succes! Nu vreau și nu doresc să dezvinăm România. Prim-ministrul Sorin Grindeanu în direct la Europa FM. Astăzi de la ora 11:00, Anca Grădinaru discută cu premierul României despre situația economică a țării, reforma educației și a administrației publice, lupta anticorupție, dar și despre armata României. Ascultă interviurile Europa FM. Astăzi de la ora 11:00, în direct cu prim-ministrul Sorin îngrindeat la Europa FM. Emisiunea poate fi urmărită și online pe interviuri.europafm.ro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 can't okay, give it to you <laughs>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 No oh. The Silence de la Mode, de Pest Mode 8 și 38 de minute Îi puteți căuta pe YouTube Dacă vreți să-i vedeți Asta dacă luați tableta, știți? Că dacă nu, dacă nu, nu Dacă nu nu. Hai să vedem cine ia tableta în această dimineață În bătălia sexelor Oana e din Bacău, bună dimineața Oana Da, bună dimineața Bună dimineața Oana, ce faci? Bună dimineața, tocmai ți-am ajuns din tura de noapte Și stăteam cu bebelușul meu În și pregăteam de somn <laughs> Ce drăguț, te pregătești și tu de som. Și el s-a și tu? Uh, da, Cred -am că... că. Da, dar m-a bucurat telefonul. Da, da, hai să vedem. Tu pregătește-te de, de som care e grijă pe belușul da. tău. Da. <laughs> Alexandru e din Tulcea bună dimineața! Bună dimineața! Bună, salut! Hai, cine vrea să înceapă? Eu, aș vrea. Oana, vreau să termine repede. Da. Bine, fii atentă! Ce cântăreață interpretează hitul Ani de liceu, melodia din filmul românesc Liceeni? Da. Filmul favorit al domnului Zafiu. Nu știu, Ana. Stela, da. știu. Stella Enache. Stella Enache. Da. Da. Doamne, ce vremuri. Da. Bine, domnul... Hai, oprește. <laughs> domnul Alexandru, cine a cântat într-un trio alături de Marius Ceicu și Olimpia Panciu? Nu știu. Nu știa. Mărăs, Olimpia și Mihai De trei cânte, Nu știam că știi să joci așa da. De trei ori zâmbătă Mihai, acum știi care? Mihai? Alexandru? Așa, domnule da, în afara concursului. Da. concursului E în afara concursului E la zero Bine, în continuare Hai să... da. Oana, care este numele fluviului sacru al Indiei? Gange Așa, Gange Alexandru, pe ce fluviu american se petrece mare parte din acțiunea romanului lui Mark Twain, aventurile lui Huckleberry Finn? Mississippi Mississippi, Mississippi. foarte bun Oana, câți ochi are un ciclop? 3 1 Alexandru, Una? da, unul singur în frunte da. <laughs> Alexandru, care este numele zeiței Elene a frumuseții? Afrodita Afrodita, domnul Alexandru, ați câștigat cu asta Bravo, Oana Sărubâna Somn ușor cu La bebelușul, revedere. cât are bebelușul? Da, mulțumesc, un an A, să străiască, bravo, bravo mulțumesc. Bravo, Alexandru, ai câștigat atât. Europa FM Cea mai bună muzică To die for your love, but your love's in mine. You see, I'm tranquil, like I'm on a beach and I'm relaxed. You think I'm gonna run like there's nothing going on? I ain't leaving you alone. What is meant for me, now? The girl's gonna take it. To give up, and I'm crazy, but you. I heat up when I touch her Chica caliente Got me bumping to merengue I feel so el I'm running this shit and I'm loving it She got a me no buffer You should see what she does with it She did even download it I'm in, I'm in. I could never get enough No, no, no, no She gives me the run around But I stay chasing But I need help I'm in love with a crazy girl It's so good and it's fine by me Just as long as I hear her say And I'm crazy but you like it I did a phase yeah to the malicon board and gonna we need to set you different look if I'm with the rifle Cause we're weird that's a man go what should you like I really can't help it if I make the lady low call I don't want no trouble I just wanna hit the goal I'm crazy but you like it Cause I can't girl like me running out of in the market And I'm crazy but you like it She got it all, I got my kiki. loca, loca, am ascultat noi de la Shakira. Știi că Shakira are piesă nouă, îi merge din ce în ce mai bine. Chantahe ăla? Nu, nu, nu, încă una mai nouă. Mai tare? Da, îi merge mm. bine cu pique, Cred că e inspirația ei pentru da. Da. un nou înțeles... album, piese noi. Am înțeles că se ceartă cu nevast al Messi. Da, e o problemă acolo, vrei să discutăm? Ar trebui să facem o dezbatere cu ascultătorii despre cum se ceartă Shakira cu soția lui Messi. Bun, dar să revenim la Ciumbrut. Le chemăm pe amândouă la Cramă la Ciumbrut și spune că se împacă. o nu problemă. Brav. Dacă ai trimis SMS la 1769 cu textul Cramă și răspunsul la întrebarea pe malul cărui râu sunt situate viile de la Ciumbrut, domeniile Băieru te premiază, hai să vedem cine, cu cine stă de vorbă. Roxana din Timișoara ai cu noi, bună Bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit, Roxana! Ce faci? Pe drum, pe drum, spre Oradea. Dar ce faci la Oradea? Lucrez acolo și m-am pornit de dimineața, așa, matinal. Am înțeles. Vezi că n-ai luat-o bine spre e un pic mai spre Cluj, așa? Un pic mai, da, un pic mai la Alba. Da, mai spre Albă, încolo. Bine, ea da. spune, care e răspunsul pe care l-așteptam noi astăzi? Pe malul Mureșului. Pe malul Mureșului. Bine, ai câștigat și tu o excursie pentru două persoane la domeniile Boieru, o experiență memorabilă la Crama Ciumbrud, pe 7 aprilie, vinerea viitoare, alături de echipa de Cu cine vii? Cu soțul. Cu soțul Bine, Cu soțu. bine, bine, Roxana, drum bun spre serviciu atunci. 8.46 de minute, Andra are piesa nouă, câștigătoare în Radio Voting propun să o ascultăm chiar acum. Se numește La Refrain. Bună dimineața, prieteni! După nouă vă reamintesc holograf live din garajul Europa FM cu piesă nouă. Și poate-i greu Ce se întâmplă acum Ce se întâmplă acum Cu noi Ne-am pierdut amândor Rătăcind pentru Ce se întâmplă acum 50 de minute, 10 minute până la știrile Europa FM de la ora 9, După avem 1600 de euro, dublu sau nimic, holograf. Vin în garajul Europa FM cu piesa nouă și nu numai. Între timp, văd că avem o știre care ține de Poșta Română și chestia asta mi-a adus aminte de faptul că Alexandra, da. fiica mea, de 6 ani, a trimis a vrut să trimită bunicilor din Barcelona de Revelion. Cât o vedere. Și le-a le ales ea, le -a, a scris ea la mulți ani și lucruri de genul ăsta și le-a trimis. Poate pentru că le-a trimis ea și nu l-a lăsat pe Tasuna una Vulginion, au venit pe 3 martie. A fost un cadou de mărțișor <cute> foarte drăguț. Foarte bine că, că au venit, bravo. Da, practic asta e vestea bună, că au da, venit. Trebuie să folosești sistemul mai postcard. A, asta ce că poștea română a venit în prezent. Adică a, a lansat un serviciu prin care poți să trimiți fotografii din telefonul mobil sub formă de uh, vedere. În câte postcard. Mă rog, depinde în cât timp se livrează e-mailul de pe calculator sau din telefon. Deci, asta e foarte tare, mi se pare foarte tare că au venit în prezent. Acum, următorul pas ar trebui să înceapă să trimite și telegrame. Cred. Plata acestui serviciu, mai postcard, relatează Agerpress, se va face online, utilizând cardul bancar. Sigur, presupun că trebuie să prezinți dovada plății la ghiseu după aceea. Dar, nu, una peste alta aș fi dat asta. La știrea Bravo am ales să o dau la Gadget News, deși nu este nimic nou, adică sunt numeroase aplicații care fac asta. Despre una dintre ele, lansată de un amic de-al nostru, am vorbit chiar... Am vorbit de da. multe ori, da. Dar da. acum face și poșta română asta. Deci mai postcard, dacă intrați pe site, la ei o să vedeți pe site-ul poștei române, cum noi băi spune. Poșta română. Poșta română ceva. Aici. <laughs> logic. Da. Deci, practic, faci fotografii... Da, da, și da. cu ajutorul acestui serviciu nu mai trimiți vedere da, respectivă? Trimis vedere. E foarte mișto să primești vederi sau scrisori în cutia poștală. În general, oamenii care primesc scrisori sau vederi se bucură foarte mult. Este un deci nu cadou primiți... simplu de făcut prietenilor, Fem... părinților, rudelor. Explică bunicilor. și mie, că, că eu nu mă pricep cu asta, da, Știi că Domnul sunt să ușor în, în Intri spate. pe site, urci o fotografie. Nu nu nu, nu, nu, nu, nu, urci o fotografie și trimiți fotografia care ajunge prin poșta română prin e-mail sau nu, o o tipăresc, o tipăresc, o tipă o, o tipăresc la fabrica de timbre. Se tipărește pur și simplu fotografia și costă, stai să spun și cât costă, că aveam și prețul undeva, 3-4 lei pentru trimitere pe teritoriul României și pentru trimiteri internaționale 6 lei și timp de livrare, uite, maximum 6 zile pentru categoria mai postcard Basic că e și una premium care, mă rog, e cu recomandată, cu nu știu ce, n-are rost. Da. sigur zile acolo? Vreți asta, magnez mă, da, mă, mă gândesc că dacă am trimis... E. Cartea poștală și a ajuns după 3 luni. E din pricep. luni, de fapt. E, gândesc, din e de la catalani. Din da, cauza spaniolilor. Dar eu trimit vederi, de oriunde mă duc, trimit vederi la prieteni și, mă rog, la părinți și deci este, oamenii se prieteni. bucură foarte mult. Ți-am trimis și ce, dar încă n-a ajuns. <laughs> Uite, asta se potrivește cu viteza de expediere Dar ca sfat, nu trimiteți niciodată de la căsuța poștală de la hotel Niciodată, niciodată, alea 90% nu ajung De ce? Nu ajung, Am le înțeleg. dai la recepționer, ăla zice, le trimit eu, nu e adevărat You better come home speedy Gonzales Away from Tannery Road Stop all of your drinking With that blues in name flow Come on home to your adobe And that's some mud on the wall The is leaking like a strainer There's loads of roaches in the hall Speedy Gonzales Why don't you come home? Speedy Gonzales How come you leave me all alone? I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. <laughs> <laughs> Your dog is gonna have a puppy. And we're running out of coke. The wincheladas in the ice icebox television's broke I saw some lipstick on your sweatshirt I smelled some perfume in your ear Well if you're gonna keep on messing Don't bring your business back of here mm, Speedy Gonzales -gon Why don't you come home Oh Speedy Gonzales -gon How come you leave me all alone Come quick! Down at the canteen, they're giving green stands with de minute, știrile Europa FM în deșteptare imediat.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 Merit să fi surprins.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 Accident dimineață în zona Pipera din București, o femeie pasager într-un taxi a murit, iar șoferul a fost rănit după ce ma mașina a lovit un parapet de pe mijlocul drumului, apoi s-a răsturnat. Potrivit comisarului șef Ovidiu Monteanu de la Brigada Rutiera Capitalei, taximetristul care mergea în direcția Tunari nu a adaptat viteza la coborurile pe pod. Autoturismul a lovit un parapet care desparte sensurile de mers, a ajuns pe trotuar, s-a răsturnat și s-a oprit într-un stâlp de protecție. Femeia de 37 de ani care se afla în mașină și-a pierdut viața. Polițiștii fac acum la locul accidentului. Întâlnirea Laura codruța și Tudorel Toader, șefa ADNA a mersier la Ministerul Justiției pentru o întâlnire cu șeful instituției. La finalul discuției, Laura codruța și a anunțat că nu-și dă demisia, spune că nu a făcut nimic incorrect care să justifice plecarea ei din funcție. Procurorul șef al DNA nu a dat detalii despre cele discutate cu Ministrul Justiției, dar spune că acesta nu i-a cerut demisia. Despre activitatea DNA. Și ce v-a întrebat Tudorel Toader? Atât am avut de declarat. Vă dați declarat. demisia? Vă demisia, v -a v -a demisia ceva, Nu, nu mi-a cerut demisia da, și da. nu intenționez să dau demisia, nu am de ce să-mi dau demisia. -a DNA și-a făcut treaba. A fost o discuție despre care nu doresc să dau foarte multe detalii. Veți afla după ce se termină această etapă. Vă reamintesc, Ministrul Justiției a declarat că a făcut evaluările Ministerului Public și DNA, urmând ca mâine să anunțe rezultatele. Activitatea a fost, a fost evaluată după ce Augustin Lazăr și Laura Codruța chioveși au criticat controversata Ordonanță 13, prin care cabinetul Grindeanu a încercat să modifice legislația penală fără dezbatere. Șeful Guvernului a declarat ieri că vrea să afle concluziile evaluării făcute de Ministrul Justiției înainte ca acestea să fie făcute publice. Mă aștept să am, să am această evaluare, ceea ce este normal, fără a interfera în vreun fel în, și nu e rostul meu și mențin acest, această linie. Mă aștept totuși înainte de a fi făcută public această evaluare să iau act de ea ca și șef al Guvernului. Premierul așteaptă între timp un răspuns din partea președintelui Claus Iohannis la schimbările propuse în executiv. Daniel Constantin, vicepremier și ministru al mediului, rămas fără sprijinul colegilor din Alde, ar urma să fie schimbat cu grație la Gavrilescu, actual ministru pentru relația cu Parlamentul. La rândul său aceasta va fi înlocuită cu Viorel Ilie, liderul grupului senatorilor Alde. Premierul Sorin Grindeanu este astăzi invitatul Ancai Grădinaru la interviurile Europa FM. Pe lângă realitatea politică a momentului va fi dezbătută situația economică în contextul salariilor și avertismentelor Comisiei Europene privind deficitul bugetar, despre reforma educației și administrației publice, înzestrarea armatei, dar și despre lupta anticorupție. Emisiunea o puteți urmări în direct de la 11 la adresa interviuri.europafm.ro și pe paginile noastre de Facebook. Avocatul poporului face anchetă după sesizările privind standardele duble la calitatea alimentelor. Victor Ciorbea verifică dacă este respectat dreptul la ocrotirea sănătății după protestul Cehiei, Ungariei, Poloniei și Slovaciei, legat de standardele duble practicate de marile branduri la produsele alimentare. Și Ministerul Agriculturii a anunțat că monitorizează fenomenul. Lucian Popescu. Pe 25 februarie, Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia au cerut celorlalte state din Europa Centrală și de Est să se alăture inițiativei împotriva standardelor duble practicate de marile branduri prin folosirea unor ingrediente de calitate inferioară în produsele alimentare destinate vânzării în statele mai sărace din Uniunea Europeană. Asociațiile pentru protecția consumatorilor și guvernele s-au plâns că unii producători de alimente folosesc ingrediente mai ieftine în gama de produse destinate Europei Centrale și de Est decât în bunurile vândute sub branduri identice în Germania și Austria. Practica este permisă în prezent deoarece Uniunea Europeană solicită doar o listă de ingrediente pe ambalaj, remarcă avocatul poporului. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Mulțumim, Ioana Sport, Luca Pastia! Bună dimineața. Ciprian Marica este tot mai dezamăgit de selecționerul Christoph Daun, pe care mărturisește că l-a susținut inițial. Invitata seara de Ovidiu Anițoian în emisiunea Tribuna 0, fostul atacant al echipei naționale a spus cum ar fi abordat el meciul cu Danemarca. Cu siguranță n-aș și făcut experimentul de a juca cu trei fundași centrali, mai ales că Danemarca a jucat cu un singur vârf. Pe parcursul jocului m am presizat o Danemarca care era de bătut. aș fi mutat jocul pe benzi, aș fi schimbat sistema și jucat în 4-, -4. 4, 2, poate chiar 4-1-3-1, acel sistem care ne-a consacrat la echipa națională. Am sesizat fundajul lor dreapta, care era destul de slab pe faza defensivă, ar fi fost un spațiu de exploatat în spatele lui. Ciprian Marica a mai spus că România va păstra totuși șanse de calificare de pe locul al doilea, chiar și dacă va pierde următorul meci în deplasare cu Polonia. El consideră că tricolorii pot câștiga ultimele patru partide ale grupei în deplasare cu Montenegru și Danemarca și pe teren propriu cu Armenia și Kazachstan. am mulțumim, 9 și 6 minute, rămâneți cu noi pentru arena lui Cătălin Tolontan în câteva minute, tot peste câteva minute, dublu sau nimic, premiul de astăzi valorează 1600 de euro și holograf lansează Dăm Birata. În deșteptarea live din garajul Europa FM Europa FM Pe aceeași pregfință Europa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 another hand soon after you fold and when your plans unravel in the sand what would you wish for if you had one chance so it's a airplane airplane sorry I'm late I'm on my way so don't close that gate if I don't make that then I switch my flight and I'll be right back at it by the end can of the night can we the night sky like shooting stars yes, um, I can't really use a wish right, right, right, right now right wish right, right, right now, right wish right right now. Right can we pretend that airplane Got a lake shooting stars I, I can really use a wish right now. right now Wish right now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 But just this phone that what's up, I've been great. So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? So no, I can really use a wish, wish right, right now, right wish right now, right wish right now. right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting use a wish right, right now, now, wish right now, right now. now. și right right 99 minute, Ascultați Europa FM, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, domnul Tolontan, bine ați venit la Europa FM. Bună dimineața. sunt niște zile foarte interesante. Am văzut evenimentul zilei de astăzi, citrează pe prima pagină Codruza Chioveşe și Elina Udrea, două destine în cumpără. Să explicăm oamenilor, cum spui tu, Vlad, da, să dăm Astăzi este probabil verdictul în cazul Gala Bude, odată, de asta destinul. Elena Udrea este în cumpănă. Primă instanță, procurorii Primă instanță. au cerut o pedeapsă uriașă 21 de ani de închisoare pentru Elena Udrea. Sunt 8 inculpați, 4 și-au recunoscut vina, ceea ce înseamnă că banii deja sunt recuperați în sensul că sechestru este pus pe uh, uh, conturile și averile acestora. 4 din... nu și-au recunoscut uh, vina, și mai e cealaltă știre care circulă de câteva zile și anume probabil că mâine ministrul justiției va uh, face publică evaluarea pe care o are pentru uh, parchetul general și DNA. Așa a promis. Exact. Deci de asta ar fi în cumpănă și puse față în față Elena Udrea și uh, coduța și astăzi pe prima pagină evenimentului zilei. Uitându-mă la chestiunea asta, la felul în care se pune problema, mi-am amintit uh, amuzat un episod aparent marginal din acești doi ani de proces pe care am traversat împreună cu cititorii acestei sporturilor procesul Galabute. La un moment dat a venit ca martor Leonardo Roftei, fostul campion uh, da. al profesioniștilor. Moșu, Moșu. Moșu. Uh, în instanță, Moșu, care n-avea nicio treabă cu acest caz, el nici nu fusese uh, în federație pe vremea când banii fusese cheltuiți, uh, a fost chemat doar ca să, să, să fie întrebat care sunt regulile în general în boxul profesionist, raportul între amatori și profesioniști, cum poți cheltui banii e, tâc, e tâc. Moșul a venit foarte relaxat și a dat seama că nu avea niciun fel de legătură cu, cu subiectul martor. La încheierea zilei respective termenului iese în față nu moșu care pleacă repede de acolo din tribunal, ci de l'Obreja, inculpat da. în cazul ăsta pentru foarte multe fapte. Rudelo Breșa, care ia o poziție foarte serioasă așa în fața camerelor și spune să știți că uh, Leonardo Loftey este un băiat de treabă. În niciun caz nu a furat absolut nimic. Vă garantez eu acest lucru. Scena este autentică, există filmări care arată această declarație. <laughs> Uitându-mă astăzi cum Laura Cotruța și este pusă față în față cu Irena Udrea într-un moment de cumpănă, da. mi-am adus aminte de acest de memorabil moment care este cumva asimptomatic pentru felul în care într-un fel a fost văzut procesul acesta bute și într-un fel ne-am pierdut cu toții mințile. Adică în măsura în care un inculpat vine și ne asigură pe noi cu foarte multă legitimitate în glas că de fapt un martor nu a furat da. absolut nimic da ce poți să faci, de fapt, în fața unor astfel de... Vă întrebați și voi mai devreme în legătură cu a furat la... Da, la, la petrile. petrile. Ce, ce? Am luat o razna cu toții, ce putem face? Bun. De acolo unde pensionarii spun, noi n-am știut că nu exact. aveam voie să furăm, să luăm acești arbori care erau deja plantați în piețele orașului. Exact. exact. Și i-au dus acasă. Exact. Adică, cum, care cum poți să răspunzi așa ceva? Așa e aici, un ministru inculpat pentru foarte multe fapte, inclusiv pentru luare de mită, pentru abuz în serviciu, pentru, uh, uh, pentru instituirea unui sistem de, de șpagă de 10% din toate contractele, este pus față în față cu un procuror șef alături, alături da, da. Uh, iar ministrul declară cu o declarație mai veche, adevărat, că, domnule de fapt, povestea asta cu Gala Bute mi-a fost încinată de uh, Chioveș. Și știți cum e, mărturisește ea așa subtil, uh, femeile se ceartă și de la pantofi. Declarația de, de astăzi era dată în evenimentul zilei. Acum, ideea e următoarea, ca să scurtăm, pentru că totuși trebuie să dăm cuvântul celor la holograf, cuvântul și ritmul. Uh, în, în Gala Bute și, în general, în viața noastră și în România, nu e vorba nici despre pantofi. Nu e vorba nici despre faptul că inculpații trebuie să se asigure, asigure pe oameni că noi toți ceilalți n-am făcut nimic. E vorba despre, despre niște fapte foarte clare. Și una, unul foarte scurt în enunțați. La un moment dat... Rudel Obreja din cauza scandalului rămâne cu vreo 500.000 de euro mai puțin decât voia să i dea inițial Elena Udrea prin ministerul uh, uh, său. Și atunci ce face ministerul uh, dezvoltării? Dă un contract de 10 milioane de lei, atenție, 10 milioane de lei primăriei Lupeni, care primăria Lupeni dă contractul unei firme Termogaz, care firma Termogaz îi dă banii lui Rudel Obreja. Da. Supraevaluarea a fost de 4 milioane, susține DNA-ul. Da. 3 milioane au mers la Rudelobreja. E, ce face Rudelobreja? Că nu vrea să plătească impozite și TV la acești bani. Da. Deci TV-ul în casase de la stat. Dă de mai departe, tot pe un contract fitiv, susțin procurorii, de publicitate, unei firme fantomă. Firma fantomă a cui era și unde avea sediu? A unui cioban. <laughs> un cioban, serios, din Republica Moldova. Omul avea stână. Da. E, dar făcuseră un contract de publicitate la o gală de box. Deci noi despre asta vorbim, despre da. 10 milioane care au plecat de la, din bugetul public ca să ajungă 3 milioane la Rudelobrejea ca să ducă la o stână. Uh -huh. Banii publici din Galabute. Despre, despre aceste lucruri vorbim și nu despre pantofi și despre alte uh, da. combinații. Cred că societatea asta e nevoie disperată să-și regăsească busola și să înțeleagă că hoții prinși în tramvai cu mâna în buzunarul cu Ivan întotdeauna vor țipa că sunt nevinovați. Dar asta nu înseamnă că și sunt. Să așteptăm veritul de astăzi. Mulțumesc Bine. frumos. Mulțumim, Cătălin. Cătălin Tolontan, mulțumim 9 și 14 minute. Reșteptarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu, la Europa FM. Na, că s-a făcut de și 15, numărăm din acest moment 10 minute de înscrieri pentru dublu sau nimic, 1600 de euro avem astăzi, premiul maxim, plecăm de la 200 de euro. Vă invităm la înscrieri cu un SMS sau cu mai multe, cu tarif normal la 1769, scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Te uiți așa de parcă... Mă uit foarte atent, da? sunt curios. Ia nu știu spus. întrebările nici azi. Nu știi nici astăzi întrebările, nu-i nimic. Nu e nimic, îți mai simple decât ieri. Bine, vă însă subliniez 1769, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes! coborăm în garajul Europa FM. Ne auzim cu holograf imediat!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 Green la Europa FM. Emisiunea poate fi urmărită și online pe interviu.europaefm.ro. Mamă, ce frumos e jingle-ul ăsta! Jingle de intrat în garaj. Bună dimineața, prieteni! Hologram, Bună în Bine ați venit! Mamă, dar ce, ce, ce viteză aveți! Energie! Cam... Care viteză? Că eu dau târcoale postului vostru de radio de pe la 8 și ceva. De ce? Nu știu, am venit prea devreme. Da. Știi că se face blocajul la pe pod. Aí, Așa. Ori, și am zis, băi, să fiu acolo totuși, să nu întârzi, <jumped> pentru că s-a mai întâmplat într-o emisiune să nu mai vin deloc și am zis să nu, <h <h <margin Mental> <face> să nu fie caz. Bine, -se, hai să -ți -ți aveți, trebuie să Ce mai. În fiecare cu noi. Ce alo, alo, nu se aude alo. Hai să ascultăm piesa nouă pentru că Hai, Holograf are o piesă din minunată. Dați-ne iubirea Foarte tare din, din dragoste, zice el. Pam, pam. destrăsu-l, potcum-n Pietri. Dar spun, că de duh. Vad eu din des navei, că și eu din vădatve. Trebuie să mai care Spână când o să cu plicoa mea În rândirea ta, Hai să aducem înapoi de greu ne-atiști, a fi chiar amândoi ta și vreau să-mi fie un braț în O, oh, de iubirea ta am nevoie știi Să mă căzească zorii lângă în inima și Să te acopă iar cu iubirea mea Pentru că fără tine lucruri nu-mi găsesc Și știi oh, Că dragostea nu pierde oricum Că arde mine focul Poate că și eu gândesc la fel Poate că și eu ne văd o trebuie să mai fi un Pe care noi să mergem acum Iubire oh, oh, oh. Virata, ah. Și n-ar să mă Dacă nu să vă cuprind cu a mea ah. Dă-mi iubirea la Dă-mi iubirea ta Hai, voi, de greu ne fi, sunt amândoi <sus> în îmi iubește, îmi iubește, îmi iubește, îmi iubește, îmi iubește, îmi iubește, îmi iubește, îmi iubește, E Pentru că eu eu și Și nu o să mai cumpăr când o să vă cu a mea. da, drau, drau. Haha, să de greu ne-am amândoi. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu vreau să mă vedeți, Yeah. Dăm iubirea, dă iubirea ta Live din garajul Europa FM cu holograf. Mă gândeam, ascultăm piesa, că pentru voi E natural, de foarte multă vreme Să spuneți, Dăm iubirea ta adică... de, 30, de 40 de ani de anul viitor 40 de ani? 40 de ani face trupa anul viitor, din 78 S-a înființat Trebuia să vii la concert, să știi, acum la Sala Palatului a fost Am fost la Costinești, să știi dacă... Păi de ce mă de... <laughs> uh, la Costinești acum Nu să nu mai nimic la Costinești? Este, nu știu, nu mai e nimic din ce am lăsat noi. ce zici? Azi... și Azi... Ce a mai rămas? Da. Și atât Ați trăniți amintiri cu Costineștiul ăsta? Ce a fost în capul vostru? Nu știu, zău, dar să știi că și pentru noi A fost o surpriză. A venit foarte, foarte Foarte multă lume și toți cu gândul La ce s-a întâmplat atunci, acolo eu sunt curios Emil, ce și să aminte din Costinești. Emil da. În Sfântul Gheorghe, nu cred. Nu, nu. Nu erau în vremea în perioada aia, nu, dar poate v-a văzut, poate veni să vă vadă. Nu știu, uite, să știi că ne-a spus Emil la ce vârstă sau când s-a întâmplat asta cu văzutul sau. Știu că ne-a văzut cândva. Stai. Stai. Așa. s fost singura trupă din România pe care n-am văzut-o niciodată. Da. Deci, Emil asculta Iris în perioada aia. A, a, a. Acum a spune. A, a, a. Acum a spune. Vezi cum descoperi lucruri? Exact, ne-am probodit așa cu cuvinte frumoase. Dar care e cea mai, nu știu, cea mai cea mai ce amintire din Costinești? Că acum trebuie să vă spun o care poate fi una, da, care a, poate fi spusă spus spus spus la radio. Asta. Nu se poate spune, adică nu, nu, cea mai cea a fost să am spus ochii tăi într o grădină de trandafiri care acum nu mai există, s-a construit un, o altă aripă de hotel peste grădinaia superbă de trandafiri. Aia e cea mai frumoasă. Da, bine. S-au rămas trandafirul, s-a rămas în suflet, Spinii doar. <laughs> Ce că trandafirii au rămas în suflet, că se înțelegea altceva. Nu s-au nu s-au Cu piesa asta, 9 ce a venit Vlad cu vreo câteva săptămâni, zice, știi care Romeo o piesă, cu Romeo o piesă nouă și drăguță? Vlad mai a zis că e o piesă nouă și uite, uite, am auzit-o la radio acum. Zine despre ea, că... Bă, păi, ce să zic, negativul pe care are vreo 3-4 ani. Am început-o ca fiind o piesă instrumentală, am tras vreo 2 minute de solo de chitoare și m-am lăsat. <laughs> <laughs> După care, acum câteva luni am zis să facem C un vocal o, un ne -o, ne -o... Vocalul, să o folosim, care era păcat de negativ. Mi s-a părut mie că suna bine la vremea aia. Așa a venit natural cu dem iubirea ta de la Dan, care se pricepe la asta cu iubirea. Da. Bag de seamă. Păi, știi care i treaba? Treaba Ai, e că el și, și primește, Zaf. Adică tu poți să cânți mult și bine, dar Dan chiar primește. Nu, eu chiar nu pot să cânt mult și bine. Asta <laughs> mă rog, poți să cânți mult. Putem să încercăm la vară. Mai la, vara? la vară? Da. Să Pe cânt la eu. Eu când în fiecare an, vara. Deci, dar când numai lui Vlad, da, și da, spre disperarea mea. Am văzut, <gântă> ce <gântă> vara. Da, <gântă> da. Lui Vlad îi cântam asta, vara. Rece, rece. Dar nu vreau să-i aduc aminte de vara. <gântă> chiar am fost impresionat, dar, adică, mai devreme, tot asta discutam. Stai așa, rece, că vreau să, mergem, vreau să mergem în spate aici. Mergi tu în spate. Așa. Tino, zim de zim de turneu, că sunteți în turneu acum. Da, mâine, adică mâine vom fi la Craiova, pe data de 31 vom fi la Brașov și pe 4 o să închidem la Iași. Tine și cel mai organizat de asta, am vrut să fiu sigur că știm toate datele și așa mai departe. Mă gândeam la grădina de trandafire a lui Dan și mă gândeam că ar putea fi așa un nume, Dan and Roses. Da, ce tare, bravo, bravo! Dance rozi! Roses! Dance and Roses! Uh, bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! A, auzi, la tine nu ajunge stau de vorbă cu ei Cum le Ne puteți vedea și pe pagina de Facebook Europa iPhone, la tine nu ajunge nimeni în spate aici. Să știi că de asta te apreciez foarte mult, că nu mai tu te gândești la. Mic. Mulțumesc! <laughs> da, nu, e important, e să ajungă mesajul formației la fani. Și uite, aici, ajunge. Ce mai cântăm în dimineața asta? Oh, încă o piesă Vorba lui Dan A plăcut prezentarea lui Semino Așa, a făcut un discurs ca tipul ăla Care a prezentat la Beatles Cu The Rats, Care da, era, da, da, da, supos da, da. tu, că era veche Înainte să fie aia o nebunie întreaga. Deci, deschide minimă -mi Asta minim. lui Mugurel? Da, da e piesa de președintele nostru Lansată tot la, la Europa la... FM Evident da, da, da. Sau tot, nu știu ce aveți voi dimineața asta, pe cuvântul meu. Nu vreți să lansăm și noapte? uh, yeah. noaptea? Noaptea fac alții lucruri Noaptea ca știi, știi despre ce vorbim Și nu e cazul vostru Hai să ascultăm holograf în deșteptarea Vă mulțumim tare mult că ați venit în dimineața asta alături de noi Visa, aș viza din nou iubirea Aș viza din nou Îndrăgostit Meca de chipul tău Dacă aș zi că pot uita Aș uita de fericire Cea din prima În am plecat Fiecare în drumul său tine, noi Te suspiri, So what's the man you've been so done? The speed is minimal mai found gelman from minima tu The a concern to you Mulgaș puderzălski, își vargea la mine. Din nou, fiindcă la atunci știam să-ți spunem nu. Ne-am întoarce în vremea îngale, era atât de bine, când eu eram doar eu, iar tu erai doar tu. Dragă mălechină, mă măle noi! Deskide minima, the boats are my new bits minima, she won't jump from schedule, minima, Slag <laughs> me a A guy in a dance So what The So what's Holograf, live în garajul Europa FM Vreau doar să-mi promiteți că data viitoare veniți mai dimineața Că vă văd pe foarte... Pe la șapte să știți că... La șapte făcut. începem și noi, de asta zi Gata, șapte s-a făcut uh, A fost... Uh, era să zic o minune A fost plăcerea noastră să cântăm în deschidere la Holograf astăzi <laughs> Pentru că noi am început la șapte <laughs> Da, frumos, frumos Da, dar facem și închiderea Mulțumim tare mult, Holograf, live din garajul Europa FM Europa FM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 Oferit de Selgros, susținut de primăria municipiului Mangalia răcorit de Bergambir prietenii știu de ce. Părinții au aflat deja că academele salvia sepchid sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia septi acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înțire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs salvia sepchid acadele pentru tuse. Salvia sepchid tuse este o soluție potrifă.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 Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost! Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Feminost! Controlul are rost! Ce zici? Sufragerie mare și distanța de centru la fel de mare!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 Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Sex dimineața sau seara? Asta cu sexul am auzit-o, dar îmi pare foarte răbd trebuie să se răspund. Eu fac sex o dată la două săptămâni și atunci am gând. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. cea mai bună muzică Europa FM cea mai bună muzică Să de zona, 9.43 de minute, dublu sau nimic, 1.600 de euro, premiul cel mare în această dimineață, poate ajunge la Gabriel, care este din București. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! dimineața! Par sigur pe tine după vocei minim 800 azi. Au mai trecut puțin din emoții. Da. De ce? Dar care emoții pentru ce? Nu este, este pentru prima oară la, la dublu sau nimic și poate de asta sunt emoții puțin mai mari. Mm -hmm. Nu mă așteptam, nu mă așteptam, să fiu sunat. Câte SMS-uri ai trimis? Uh, două. două. Unul din da. ele, vezi, ai 50% da. Da. acum. Trebuie să rezolvi și cealaltă parte, celelalte 50%, 50%. procente. 4 întrebări. Da, da. Uh, păi poate le rezolvi. E simplu, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare, da? da. oprești dacă vrem da. mai devreme și rămâi doar cu banii câștigați până atunci? Da. Sau mergi până la capăt, dar dacă greșești, banii rămân la noi și mâine dăm 2400. Ok, bine. De la câte plecam okay. azi? De la 200 de euro, parcă. Bine, mult succes, Gabriel. Hai să vedem ce este. Mulțumesc! 200 de euro. Prima întrebare pentru Gabriel din București. În ce județ se află orașul Alexandria? Pe la urmă. <laughs> ce <-i> de <laughs> Teleorman Exact E sigur, nu? Foarte Ai fost vreodată la Alexandria? De multe ori Eu recunosc că n-am fost niciodată de ce ai fost de multe ori la Alexandria? Fac foarte mult drum prin și... Ești șofer profesionist? Într-un fel Adică agent de vânzări sau ceva? Sunt da, ok am înțeles Nu te mai păcălim atunci Ai 200 de euro, felicitări Ok Banii tăi, așa, să te oprești pe drum la benzinărie. să-ți mai câte una alta, niște alune, niște... Da, de acum începe, începem pe bani frumoși, adică avem 200 de euro, poți să dublezi la 400, numai dacă vrei. Dublam și în prima oară eu zic să dublăm. Da? Asta înseamnă că te, aștepți, te aștepți să mai intri în direct. Așa zic toți. Da? nu, da? Oricum e și nu să, doar să știi că, în general, cei care au mai intrat și a doua oară în direct la dublu sau nimic, e pentru că au pierdut prima dată. Așa este. Așa că n-ar trebui să-ți dorești să mai intri o dată, ci o dată și bine. A, bine. Încălăt. 400 de euro, da? 400, 400 de euro. Gabriel, spunem ce domnitor a ctitorit mănăstirea COZIA. Ce întrebări sunt astea, domnul Luca? Ele, recomandate. Există o carte, s-a lansat domnul sau nimic? Cartea în America. De sunt din categoria întrebări recomandate. Bine, dacă pui în state întrebarea asta, trebuie să răspunzi pentru 10.000 de dolari. Ai fost și la Cozia? Da, de mai mult ori. Ia să nu mai pui întrebări de-astea cu drumuri. Cu, cu drumuri, drumuri da. da. Deci tu când te-ai dus pe acolo, ai stat și citești uh, diverse? Nu, am încercat să mai șap. Da. Și Putna? Cine a pus domne asta aici? Putna, cine Ce a fost? Put put Putna, put mare. Și Voroneț? Stăfant, ce, ce faci, mă, acum? <grijinilor> Îi tai toate întrebările? Da, <grijinilor> ai 400 de euro! <grijinilor> dacă m-a luat strănutul, mă scuzați. Gabriel, ai 400 de euro. Mi rămână mai aici totuși. Cum să rămână aici? aici da, da, că am, dacă ai mai umbra prin țară, mai avem întrebări. Sigur nu știu, doamna, că dacă mai sună. Ai, dai, te-am dar știi dacă e bani. Adică te opriști la 400 de euro? Da, da, dar am o deplasare peste vreo două săptămâni, sunt foarte bune. Am înțeles? Păi, depinde unde ai deplasarea. În afară. Păi, pentru în afară trebuie 800. Asta sunt banii de buzunar. mulțumesc. Am înțeles. e sigur să nu-ți pare rău? Nu, nu, nu, nu, rămânem aici. Știu că poate să fie mai mult, dar rămânem cu 400. Ești prudent, Sunt foarte, foarte sigur, eu speram, îmi puneam toate speranțele în întrebarea a treia. Nu mai, nu mai zic de faptul că întrebarea a patra o tot cărăm după noi de ceva vreme și vrem să ajungem și acolo. Rămâne, rămână la 400. Deci nu ești curios să afli care e întrebarea a patra. A patra nu, a treia poate să se răspundă a da, patra nu. -am înțeles. Da. Bine, Gabriel, ai 400 de euro, bravo, felicitări, Făți un selfie, dă-ne și nouă un mail pe adresa okay. arondeuropa.fm.ro. Ne-ai luat Bun, 400 bravo. de euro în această dimineață. Știi cumva cum se numește totalitatea staminelor unei flori? Ce-ai făcut, mă? Uh, Eu nu strivesc totalitatea staminelor unei flori. <laughs> de minunii a lumii. <laughs> Nu-i așa. Nu-i așa. Nu. Androceu. Haideți să mă terminați cu întrebările astea Fac mișto de tine Botanică primară, domnul Petreanu Ce Andro, ce mă lasă Adică nu mai. stilul este cel mai da Uite, vezi? Oamenii cunosc Nu m-aș fi așteptat la Vlad să nu știe, știi? Vlad Deci, repet, mie așa nu mai arată n-a fost domeniul lui Fiți atenți, să știți că golani ăștia 2000 nu mai arată întrebările Luca și Zaf nu mi-arată că îi critic și atunci pot să-mi facă orice fel de farse. Deci asta e farse de fapt pentru mine cu Androceu. <laughs> Gabi, felicitări! 400 de euro ultima. ne la banii. Bravo! Ultima, ultima, ultima. Că tot nu mai dăduse banii de ceva vreme. astiați bambun de buzunar pentru Gabriel. Da, da. nu nu stiai aici, Androceu loaza. <laughs> Andro <-C. laughs> Pe aceeași frecvență cu tine. Să mai vreau când mă atingi Mă las tu să devalt Tu mă Și mă simt Ireal mm -mm. ce îmi faci? Nu știu cum mă dezbraci ca o felină Cum vrei să ataci Și mă atingi Mă sărus fatal Mă-ntoarce pe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 Părindii cășa apoi Nu mușca cu vuse mai cură Doriensele, doi vizători înseamnă, doi vizători spun amprintre ele: am va ta, ta. îmi lasă nimic. Mă întoarce pe dos, mă ridică de jos, curățat. Șaptoi. Vamos por você, Cura Deep Central cu ia gura ta, 9 și 53 de minute, am dat 400 de euro. Astăzi mulțumim, Vlad, că n-ai dat, dat toți banii. Da, recunoscător ascultătorului că la acum era, cred că mergea departe de tot. Da, și eu zic da. că ne lua banii, se, se, se, se concentra așa. la asta cu Androceu, se concentra și răspundea. Da. N-am nicio îndoială Androceu. de chestia asta. că adică doar Vlad e cel care nu știa... Da, da, nu da, da, mi-a plăcut întrebarea. la biologie deloc <laughs> Bine, suntem la final de misiune. Ciprian Dinu ne pregătește Europa Express Plinul de poșetă și nu numai Dar asta după ora 10 La 11 avem un interviu Eveniment astăzi da, da. La interviurile Europa FM vine prim-ministrul României Sorin Grindeanu Anca Gredinaru va discuta cu invitatul de astăzi despre situația economică a țării în contextul majorării salariilor și avertismentelor Comisiei Europene privind deficitul bugetar, despre reforma educației și administrației publice, dar și despre lupta anticorupție și înzestrarea armatei. Între timp au apărut și alte probleme, coaliție, chestii, numiri... Sigur, asta cu economia e cea mai dură. Hai să vedem la ora 11 pe pagina de Facebook Europa FM, dar și pe interviuri.europafm.ro De asemenea, interviul integral la radio, la Europa FM, pe toate frecvențele Europa FM, după știrile de la ora 11. Da. Aștept să ascult interviu. Investițiile sunt 0,11% din PIB pe primele două luni ale anului. 0,11% din PIB. Cred că e record negativ european. Păi hai să vedem. Da. Vedem. Anca Gredinaru și Sorin Grindeanu după ora 11 la Europa FM. 9 și 55 de minute ne oprim aici astăzi, dar venim și mâine, pentru că avem și mâine dublu sau nimic și o mulțime de lucru să vă spunem. Numai bine. Toate bine.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 În magazinele Flanco a început marea noire de primăvară. Renunță la vechiduri și primești până la 30% reducere pe voucher la noul produs cumpărat. Doar acum la gazul Zanusii cu 4 arsătoare, gril și rotisor. Are super preț, 899 de lei. Iar dacă alegi plata în rate, noi îți răspundem pe loc. Flanco!